Hallo, hier ist Renato <lacht> Steffen. Hört euch alle, das Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast. Mit Lenny Nero. 3-1! Schöner kann man das nicht spielen. Still crack Base, 2-NORS in the complete defense! Please. Hallo liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe der Rückrunde in 2020. Ja, ich hätte frohe Kunde gerne im Gepäck, habe ich aber nicht. 1 zu 3 verloren in Köln, da müssen wir natürlich nochmal drüber reden. Und das habe ich unter anderem auch gemacht mit unserer Nummer 7, Josip Breckalo. Und ob es dann wie besser wird, das werden wir dann sehen. Außerdem ist natürlich das Spiel gegen Hertha Thema und da spreche ich mit dem Berliner Sportjournalisten Michael Jahn. Ein Satz mit X. Immer wieder die langen Bälle über außen oder in die Mitte. Und da kommt der VfL auf außen und in der Mitte nicht so richtig mit klar. Wird jetzt angelaufen. Marcel Tisserand spielt den Ball in die Mitte, Katastrophen. Fimbers. In der Mitte ist der Kölner Spieler frei. Bildin Kornobar und er macht das zweite. Oh, ich spreche ab! Ich brech ab! Mann. Das kann doch einfach gar nicht wahr sein! Wollen wir hier nicht gewinnen oder was? Das gibt es doch gar nicht! Solche Fehler, das ist natürlich katastrophal! Das ist katastrophal! Ja. Sorry, Leute, da musste ich mal kurz aus dem Sattel, <lacht> denn das hat mir doch arg zugesetzt und katastrophal, katastrophal trifft es, glaube ich, auch, da, wenn du da in Köln so verlierst, wie du da verlierst. Das Ganze müssen wir natürlich auch aufarbeiten und das tue ich unter anderem mit ja, einem Mitglied meiner Kitchen Gang und das ist Voiceblock-User Schnitzelaus. Grüß dich. Hallo, Eleni. Lo Lothar, wolltest du sagen. Lothar, ja. Den brauchen wir Den brauchen wir jetzt, brauchen wir jetzt. <lacht> ja. So schlimm, so schlimm ist es dann letztendlich auch nicht. Ja, also müssen wir, glaube ich, nicht drum herumreden, wenn du so ein Ding hergibst in der Form, nachdem du so gut angefangen hast, das ja. ist doch scheiße, oder ja. nicht? War, war auch natürlich nicht das erste Spiel, wo wir, glaube ich, ersten zehn Minuten auch nicht Dampf gegeben haben und danach eigentlich schnell äh, weniger gut gespielt haben. Ich erinnere mich da an Union Berlin, da war es eigentlich auch ähnlich. Ja, und äh, wenn natürlich so, solche Patzer dazukommen und natürlich noch Standardziele reinkriegst, ja, aus dem Spiel raus Köln eigentlich ja wenig irgendwie Chancen gehabt. Das erste Ding mit dem Standard, dann natürlich ein äh, schönes Geschenk nachträglich zum Weihnachten für die Kölner. Da sage ich nur Helau. <lacht> <lacht> ja, lass das dann die Kölner nicht hören. Aber gut, das ist klar, und dann das 3-0-Jahr, ja, da, da, da stimmt auch nicht die Zuordnung, lustigerweise war es bekannt, dass die Kölner nach Standardsituationen, insbesondere nach Eckbällen, ihre große Stärke haben. Also wenn, was geht bei denen eigentlich? Weil sie stellen ja eigentlich noch eine schwächere äh, Offensive als wir. Oder haben sie gestellt vor dem Spiel. Und dann kommen solche Sachen bei raus, na, wo dann die Zuordnung nicht stimmt nach Standardsituationen. Ja, da, da muss ich doch auch irgendwie nicht beschweren. Sagen wir mal wie, so. bei, wie bei den Freiburgern eigentlich. Ähm, weil die kommen ja auch aus den Standards raus. Äh, gucken ja auch immer, dass wir ordentlich Freistöße bekommen in Strafraumnähe. Und da war es genau das Gleiche. Ne? Und aus dem Standard haben die ein Tor gemacht gegen uns. Letzte Saison genauso. Da haben wir, glaube ich, bis auf Freiburg gar kein Standardtor tor äh, gefangen. Und jetzt gehen Köln auch wieder, die da ihre Stärke haben. Genau. Und eigentlich war es vor dem Spiel auch unsere Stärke, das nämlich zu verteidigen. Genau. Wir haben so gut wie nichts kassiert danach. Und jetzt, ja gut, da kann man sagen, passiert halt. Aber ganz ehrlich, liebe Freunde, weil es in den letzten Wochen immer diskutiert worden ist, da brauchen wir ja nicht über 3-4-3 oder 4-4-2 oder System oder was weiß ich was diskutieren, wenn du nee. insbesondere solche Fehler machst. Nochmal Marcel Tessero hat das Ding natürlich wahrscheinlich nicht absichtlich in die Mitte gespielt, gehe ich sehr stark voll aus. Ja. Aber das, trotzdem, das darf doch einem Bundesligaspieler auf dem Niveau in der Form nicht passieren. Also Nein, das überhaupt so. nicht. Passiert natürlich. Haben wir mal letzte Saison gehabt, äh, da waren es andere Spieler oder ein anderer Spieler, der es ja öfter mal hatte, leider, Ähm, hat uns da genauso Punkte gekostet wie jetzt natürlich in Köln. Wenn du natürlich nur eins mit zurückliegst, äh, hast du natürlich noch viel mehr Möglichkeiten oder da hast du vielleicht noch ein bisschen mehr Dampf hinter, wenn du zu Chancen kommst. Also festhalten, bevor wir da jetzt noch das, da weiter und tiefer in die Analyse einsteigen, bleibt auf alle Fälle, es ist zu wenig gewesen, was der VfL nach einer sehr guten Anfangsphase dann abgeliefert hat. Und so hat es ähnlich auch Jörg Schwadke gesehen nach dem Spiel am Mikrofon bei mir. Aber am Ende reichen dann 15, 20 Minuten nicht. Und dann den Gegner reingelassen ins Spiel, der dann über Kampf ins Spiel gefunden hat. Und dann äh, verschenkst du, verschenkst du äh, zwei Tore und kommst dann schwer wieder zurück zu Hause. haben dann eine zweite Füll andere gehabt. Äh, aber am Ende dann verdient man nochmal. Unterstrich dann zu wenig ist unterm Strich zu wenig. Ich glaube, das würden wir alle unterschreiben. Und er wurde dann auch danach noch gefragt, wie er denn die Leistung der Mannschaft bewerten würde. Und da sagte er, er nehme das zur Kenntnis. <lacht> <lacht> er nehme die Leistung zur Kenntnis. Herr Schm Schmadtke ist natürlich ein spezieller Typ, auch in der Bewertung und bei sowas. Ich finde das ja grundsätzlich gut, dass da jetzt da kein Fass aufgemacht wird in der Mixzone. Er hat doch deutlich den Journalisten gesagt, er liefert ihnen jetzt keine Story in keine Richtung. Aber natürlich hast du schon gemerkt, dass Kann ihm ja nicht gefallen. Ja, ja also, also acht, neun Minuten erstmal gut spielen und danach natürlich ja, eigentlich gar nichts mehr auf den Platz bringen, äh, ist natürlich deutlich zu wenig. Und zumal, ich, ich fand, das war ja noch eigentlich eine Stufe mehr zu dem, was. Äh Trainer ja eigentlich öfter mal schon bemängelt hat, eben, dass sie zu gemütlich sind erstmal, erst wenn sie dann zurückliegen, dass sie dann auch nicht Gas geben. Jetzt war es umgekehrt. Naja, ganz am Anfang. Aber ja. dann haben sie zurückgelegen und es musste sogar noch ein zweites Tor oder drittes Tor fallen, dass sie dann erst wieder angefangen haben, gut zu spielen. Ich habe jetzt andere Mal gehört, die haben gesagt, ne, oh, warum nicht da ein Breakalo zum Beispiel raus? Die komplette Mannschaft war eigentlich äh, 70 Minuten oder ab der 10. bis zur 70. Minute eigentlich kaum da gewesen. Woran liegt das? Also ich sage gleich mal meine Meinung dazu, aber du hast sicherlich auch eine Theorie. Wie kann es sein, dass du loslegst wie die Feuerwehr? Die Kölner können 10 Minuten nicht aus den Augen gucken oder 15 Minuten sogar. Ja, das ist super, das ist genau das Spiel, was wir, glaube ich, auch alle sehen wollen beim VfL. Frühes Pressing, frühe Balleroberungen, Rausspiel von Torschancen. Machst du sie nicht, klar. Und alte Fußballerweisheit, weißt du, was dann passiert, wenn du vorne nicht machst. Aber wie ist das trotzdem dann zu erklären, dass du danach so eingebrochen bist in Köln? Ja, ob das wirklich einer erklären kann. Ähm, ich kann es äh, aber ja mal kannst du mal Ja, das sind ja nur Theorien, ne? weil ähm, die Fachleute sind ja eigentlich schon dort beim VfL. Ähm, <lacht> die, die, die, ja, da kenne äh, ich jetzt eine Menge Leute im, im Forum oder im Blog, die sagen ja. würden, das stimmt nicht. Ja, das sind ja auch die Fachleute ne? <lacht> <lacht> im VfL-Forum. Ähm, äh, die, die fangen einfach dann an, unpräzise zu werden. Vielleicht werden sie zu nicht machen dann schneller Fehler. Und dann kommt eins zum anderen, Kölner kommen früher an den Bälle ran, können besser verteidigen dadurch, weil wir selber eben denen helfen, weil wir unkonzentriert sind. Und dann ergibt sich das so nach und nach. Ist ja meistens so, dass wenn einer ein bisschen nachlässt, wird die andere Mannschaft stärker. Ist auch bei anderen Sportarten ja so. Genauso wie wenn die andere Mannschaft meinetwegen auch nachlässt, würden wir auch wieder stärker werden. War auch ja später dann der Fall eigentlich. Da war ja auch nicht mal so viel zu sehen von den Kölnern. Vielleicht mal ein Konter oder ein Konteransatz. Gut, die mussten dann ja auch nicht mehr, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also sie konnten ja, ja sehr gut dann hinten sich äh, reinstellen. Sagen aber gesagt. die hatten glaube ich eine Menge Muffe gehabt. Erst recht, als wenn das 1-3 geschossen haben. Direkt danach eigentlich nochmal eine Chance. Dann ein vielleicht Elfmeter, aber auch noch dabei. Solche Sachen halt. Ne? Und da haben sie dann... Ja gut, ich da, ich gar, da will ich mich ruck, gar nicht noch zusätzlich ist. drüber aufregen, ja, äh, was das angeht. Dass, dass wir da nicht noch einen Elfmeter gekriegt haben, Nein. weil dann machen wir, wir die Wahldiskussion auf. Wir haben auf, selber Hausaufgaben. So, genau. Ich sage dir mal, was ich glaube. Und das Erste ist, also du hast angefangen, wie gesagt, vor, losgelegt wie die Feuerwehr und hast dann gedacht, das geht so weiter. Und unbemerkterweise hat der Gegner gemerkt, aber wir, können gar nicht so, wir können ja nicht so weiterspielen, sondern wir müssen ein bisschen was anpassen, wir müssen mehr laufen, wir müssen was modifizieren. Das heißt, der Gegner hat sich da jetzt sozusagen reingebissen. In Kombination, und da soll mir nochmal einer ankommen, also ich war ja am Samstag in Köln und habe es kommentiert, und es soll mir nochmal einer sagen, das Publikum ist kein Faktor. Das Publikum ist ein Mega-Faktor, dass der 1. FC Köln dieses Spiel überhaupt gewonnen hat, weil die haben von Anfang an gebrüllt, gemacht, bei jeder Situation, wo gegrätscht wurde, jeder, jeder erfolgreich gewonnene Einwurf wurde bejubelt. Und jede Schiedsrichterentscheidung entsprechend begleitet. Und irgendwann hat er im Laufe der ersten Halbzeit vor allen Dingen angefangen, jede strittige Situation für Köln zu pfeifen. Das heißt, die Kombi aus, du machst weniger, obwohl du gut angefangen hast, das Kölner Publikum pusht die eigene Mannschaft, die dann auch sieht, oh, wir müssen mehr machen und macht dann auch mehr, plus der Schiedsrichter, der das Spielglück, sage ich mal, beeinflusst hat, in die Richtung, dass er halt die Kölner aus meiner Sicht in einer einen oder anderen Szene sehr bevorteilt hat mit Entscheidungen. Und dann fällt dann halt, glücklich, möchte ich mal sagen, das Tor für die Kölner, weil dann halt eine Standardsituation mal funktioniert, was deren Stärke ist und eigentlich unsere auch, aber dann hast du halt vergeigt und so kommst du auf eine Verliererstraße. Kann ich dir recht geben. Also alles schlüssig. Ja, Ob es wirklich sag diese Faktoren doch. sind. Es sind halt <lacht> Faktoren. Ja. Dann gucken wir mal auf die anderen Faktoren, äh, mhm. da hast du mich ja auch drum gebeten. Also, lustigerweise ist es so, dass man, wenn man auf die Zahlen guckt, was wir ja immer auch gerne machen Ja, um sich gleich. Äh, drei Faktoren. <lacht> drei Faktoren. <Ach>. ja. <lacht> oh, schön. Ja. ja, den hast du dir aber auch zurechtgelegt, den Witz, ne? Drei Faktoren. Ja, genau, das war tatsächlich so. Nein, gucken wir mal drauf. Also, 18 zu 12 Torschüsse für den VfL. Dann hast du eine Passquote, die besser war als die der Kölner. Auch wenn es nur 74% war, aber soweit, so gut. Dann hast du mehr Ballbesitz gehabt. Logischerweise, du lagst zurück und die Kölner haben gekontert. Geringfügig. Geringfügig, also. ausgeglichene Zweikampfbilanz. So, und jetzt kommt nochmal die, die, die berühmte Lenny-Statistik. ja? Die Lenny-Serie. Willst du nicht vorspulen? <lacht> nee, ich will nicht vorspulen. Es ging 115 zu 115 aus. Weil die Zahlen dahinter am Komma 18 zu 0,18 zu 0,75 das lasse ich jetzt mal gekonnt und den Tisch fallen. Also, sprich, der VfL hat nicht mehr gemacht als der SFC Köln und logischerweise hat er das Spiel verloren. So lege ich es mir da jetzt mal zurecht. Nein. Also Spaß beiseite. Man kann es dann auch anhand der intensiven Läufe, glaube ich, absehen, wo der SFC Köln deutlich mehr rein investiert hat in dieses Spiel. Also es ist ein bisschen schade, wobei 115 gelaufene Kilometer immer noch ein guter Wert ist. Ja, Unter dem Saisonschnitt, meine ich, da liegt irgendwas mit 117. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir da ja, okay waren, aber der Gegner hat halt auch ordentlich gegengehalten. Also da kann man jetzt nicht so viel ja. von, von ableiten. Schauen wir auf unseren Pechvogel, möchte ich mal sagen, der mhm. mehr oder weniger fast schon für die Vorentscheidung gesorgt hat, Marcel Tisserand. Und da ist natürlich eine Statistik sehr auffällig bei ihm. Zweikampfquote. Zweikampfquote. Mhm. 36%. Prozent Da hat man gesehen, wie unwahrscheinlich große Schwierigkeiten er, aber auch Jay Brooks, der kommt, glaube ich, auf eine Zweikampfquote von 45, was für einen Abwehrspieler nicht unbedingt überragend ist, sagen wir es mal so. Wie viele Schwierigkeiten die mit Cordoba gehabt haben. zweifache Torschütze, der hat die ja quasi allein beschäftigt. Ja, hatten natürlich oft immer die Situation, weil er ist auch recht robust, der Cordoba, ähm, laufstark und dadurch, dass das meist eigentlich immer diese Duelle waren in, bei Kontersituationen. Das heißt, er hat auch Platz gehabt, der Cordoba hatten die dann eben entsprechend Schwierigkeiten gehabt. Ne? Also ja. eine wirklich starke ja. Ballbesitzphase eigentlich. Ähm, hat der Köln nie gehabt, beziehungsweise in solchen Phasen war der nicht auffällig, der Cordoba. Der war immer auffällig, wenn er Platz hatte. Ja, ich habe es ich genannt, Karo einfach, wie Köln gespielt hat. Lange, ja. Wenn die den Ball hinten erobert hatten, lange Naht nach vorne auf den Cordoba, der hat den irgendwie festgemacht. Oder hat die beiden da vorne beschäftigt und dann konnten die nachrücken und haben dann die Chancen. Da auch Gern V-Spiel eben. Ne? Ja, so also das war schon... Das war schon so ein Punkt, wo ich sage, oh, da, ähm, ja. Ich bezweifle auch, dass das jetzt ähm, da unbedingt wir nicht mit dem anderen Abwehrspieler äh, besser gewesen ja, wäre. Ja, das ist natürlich äh, immer, Ja, aber sag ich, glaub, ich frage mal so, wie viel schlechter muss der andere Abwehrspieler, der draußen saß? <lacht> Oder gar nicht mitgefahren ist. ja Wie viel schlechter muss der sein im Gegensatz zu dieser Leistung? Aber das vielleicht hat halt, noch um er doch einfach noch einen schlechten vorher. Tag. Ja, vielleicht, ja, vielleicht das weißt das du halt richtig. nicht vorher, wie sie das genau. spielen. Du, du stellst ja keinen auf und denkst, ja, ähm, oh, wobei, ich nehme lieber wieder raus. Ich glaube, der macht ein Mistspiel. nee nee Ist ja nicht der, der Fall. Der, der, der muss ja auch nach Trainingsleistung ja. und so weiter da entsprechend ja. äh, aufstellen. Das ist und ja ja die haben ja auch sein. durchaus ja. gute Leistungen gezeigt. absolut beiden. Absolut, das stimmt auch. Also es war jetzt nicht immer äh, so wie in Köln im Laufe der Saison. Siehst du das Saisonziel Was man hatte, was auch ausgegeben worden ist im Trainingslager nochmal. Stichwort Europa, Stichwort 30 Punkte, sehr ambitioniert. Drei kannst du jetzt schon nicht mehr holen, ja, davon. Also mhm. sagen wir es mal so. Das ist nicht so ganz einfach, was da jetzt noch wartet. Jörg Schmattger hat es dann aber bekräftigt: viel liegen lassen darfst du nicht. Ja. Jetzt haben wir liegen gelassen. Wie ist deine Einschätzung? Er hat ja auch mal schön mal gesagt, ich im Dopa war das im letzten Jahr dass man sich erstmal alles zurechtlegen muss, bevor dann die heiße Phase kommt, so ab früher. Ja, und das heißt, bis früher haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, sind dann ein paar Spiele hin. Ja, Insofern, da brauchen wir aber mehr bis. Ja, <lacht> <lacht> okay. ja. ist doch völlig klar, da gibt es noch genug Punkte. Wenn Sie jetzt mal wegen zwei Siege holen, dann sieht das auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ja? Klar ist so ein Spiel völlig enttäuschend. Erst recht, weil du eigentlich zumindest spielerisch ganz gut aus der Hinserie rausgegangen bist zwar nicht viele Punkte geholt hast eigentlich oder nicht genug und dann ist das natürlich erstmal ein Dämpfer so ein Spiel gegen Berlin muss halt ja, erstmal ein Sieg her und natürlich auch ein entsprechendes Spiel ja, ja, heißt, die Leistung dann, komplett muss besser sein inklusive nächsten, Chancenverwertung eigentlich musst du aus den nächsten drei Spielen neun Punkte holen damit da überhaupt in die Richtung was gehen kann ohne da jetzt lieber vorwärts künstlich Druck aufbauen zu wollen ja, wir, wir aber ich glaube das selber dann nicht? Paderborn wen haben wir dann nach Paderborn Düsseldorf. ist Da müssen wir ja nicht drüber reden, nee. Nee, ich weiß von was das angeht. Aber kurioserweise ähm, reagiert zumindest klar, wenn ich 1-3 verloren hätte und ich bekäme so eine Frage gestellt, da wäre ich auch ein bisschen pissed. Sagen wir mal so, Xaver Schlager über die Diskussion reicht jetzt nach dem Spiel nicht mehr für Europa. Ein überhaupt Xaver Schlager mit 79% Zweikampfquote und äh, ja, eine überragende Zweikampfquote für Mittelfeldspieler. Ja, gerade für ihn. Ich glaube, der war 11 einen, Kilometer abgerissen. In anderen Spielen war er, glaube ich, deutlich schlechter. Als ja, ja, super, super äh, Dings. Also war einer der Besseren. Ähm, super Zahl, wollte ich sagen. Einer der Besseren auch am Samstag gegen Köln. Aber er ja Die Diskussion um Saisonziel und so weiter, das bewertet er folgendermaßen. Es ist das erste Spiel der Rückrunde und alle plänen über Europa das wir schon wieder nicht schaffen. Also ich weiß nicht, was das ist. Also, es sind nur so viele Punkte zu vergeben. Ich glaube, in der Hinrunde haben wir auch genug Spiele verloren. ich kann mal das Glück erreichen. Leider funktioniert es nicht. Es ist ja nicht so, wie wir heute gesagt haben, ja, heute interessiert uns nicht und heute wollen wir nicht gewinnen. Sondern wir haben alles gegeben. Es war einfach heute ein blöder Spielverlauf. Und wir werden sehen, was dann kommt. Ja. Unglücklicher Spielverlauf. Macht das sich dann ein bisschen einfach, möchte ich mal sagen. Oder was soll er sagen auch dem so Spiel? Ja, ich will ja nicht alles auf die Goldwaage legen. Das ist halt nach dem Spiel, ich glaube, da braucht man nicht diskutieren, dass das jetzt eine falsche Einschätzung ist, dass es das ein unglücklicher Spielverlauf war. Ne? Ja, also, war äh, definitiv. Im, Im nächsten Gespräch <lacht> so. würde er vielleicht anders antworten. Ne? Also, ähm, was, was ich aber bemerke, eigentlich bewertet das gar nicht, was das Ziel Europa angeht. Ja, ähm, es bleibt da ein weiterhin offen. Es ist abhängig ja, offen, ja, er wie, sagt schon, dass noch gar nichts passiert. Oder? Also bewertet er ja. schon, also er sagt schon, dass ja, alle plären über Europa, dass wir das nicht schaffen. Also der ist schon der war schon sickig, was das angeht. Ähm, das hat man auch so ein bisschen an der Mimik gegeben. War Xavier Schlager ja auch absolut jemand, der da, der immer gewinnen will, wenn er auf dem Platz steht. Jetzt müssen wir da mal gucken, in den kommenden Wochen, jetzt hast du 1 zu 3 verloren. gibt's für dich vielleicht dann auch noch Möglichkeiten, was zu ändern? Also Oder glaubst du, dass das jetzt alles so bleibt? Also auch kadermäßig und ist, ist, aufstellungsmäßig? Eine positive Sache kann man ja feststellen, auch beim Spiel gegen Köln. Sie hatten ja ein Torchancen gehabt und nicht unbedingt wenig. Ja, das war ja in vielen Spielen der Hinrunde ganz anders. Das heißt, dieses Problem besteht ja anscheinend immer noch nicht. Oder nicht mehr. nicht mehr. Weiterhin nicht mehr. Ja. Ne? Seit jetzt vier Spielen, das war keine irgendwie jetzt Nur an der jetzt Verwertung. Musst, du, ja A A ist, Da haben wir nämlich den ersten Punkt, eben die Verwertung. Äh, du musst halt mal zwei Dinger machen im Spiel oder drei. ja Das ist natürlich eine magere Ausbeute, wenn wir äh, in einem Spiel mal drei gemacht haben, dann selten mal zwei Tore, ansonsten höchstens eins. Ähm, das ist ganz schwach. Äh, und das Nächste ist natürlich, wenn du schon vorne nicht so gut triffst, darfst du hinten nicht patzen. Korrekt. Und vor allen Dingen, wenn du immer nur ein pro Spiel machst, dann darfst du halt keine zwei Kassieren. Ja, was, was mir dann eigentlich auch noch aufgefallen ist ja eigentlich, dass äh, im Trainingslager wollten ja, oder in der Vorbereitung wollten wir ja eigentlich auch noch an Standards arbeiten. Ja, das heißt also auch nach vorne hin. Und eigentlich ist ja eher das Gegenteil passiert. Wir kriegen hinten welche bei Standards, ne? statt dass wir irgendwie vorne gefährlich sind bei Standards. Und äh, auch da muss man ordentlich dran arbeiten noch. Ja. Weil ich glaube irgendwie ein Drittel aller Tore fallen durch Standards. Wir sind nicht dabei. Wir sind nicht dabei. Das stimmt definitiv. Ja. Da ist auf alle Fälle noch Luft nach oben, wie es so schön heißt. Einer, der aber massivst am Tor zur Startelf klopft, durch sein Tor nicht, und nicht zuletzt, ist ja Renato Steffen, war ein Aktivposten aus seiner Einwechslung. Ne? Ähm. Ist er ja eigentlich immer. Also er versucht die, immer viel, das muss man ja. sagen. Ja, ich, ich, ich finde eigentlich auch toll, in der Art, wie er spielt. Ja. Der, der fliegt hin und äh, eine halbe Sekunde, dann ist er schon wieder am Mann hinten dran. Äh, das finde ich ja richtig geil an dem. Ja, ja, der geht zu Boden und dann auf einmal wie so ein ja, Stehoffmädchen. Der ist sofort ja, ja. wieder da und der gibt halb Gas. Das stimmt. Das ist so ein neuer Olech, was das angeht. Er <lacht> läuft halt durch. Er ähm, läuft halt durch, genau. Ja, also es ist halt griffig und bissig, das ist richtig. Würdest du ihm dann auch Samstag mal eine Chance geben? Ich meine, auf rechts hat jetzt Dani Ginzek gespielt, nicht ganz glücklich agiert, was man nach der langen Verletzung auch vielleicht nicht erwarten kann. Vielleicht ist auch das System, Ginzek auf rechts außen. Wenn du so spielen musst, musst du vielleicht auch mit einer Raute spielen und vorne mit zwei Spitzen. Würdest du dann Steffen für Ginzek dann vielleicht auch bringen? Weil Brecalo war ja durchaus auch ein Aktivposten. Und da ja, Breckerlo erst später. Der hat sich sehr viel verrannt eigentlich so in der ersten. Äh, eigentlich. Zwei Habe ich, ich übrigens auch gefragt. Ist ja gleich schon mal als Teaser hier mhm. zu Gast. Ähm, na, schwer natürlich. Weil eigentlich so ein Spielertypen äh, wie ein Kinschek oder eigentlich auch ein Mimedi, brauchst du eigentlich. Ähm, weil die, die sind eher welche, die auf den Ball treten. Und das Ding fliegt auch aufs Tor. Und nicht dran vorbei oder so. Die Chance bei denen größer. Und er braucht natürlich auch die Spielpraxis um dann dahin zu kommen. Also deswegen ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, gleich wieder den rauszunehmen. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie dann Oliver Glasner sich entscheidet. Aber das schöne Tor von Renato Steffen, das hören wir uns natürlich jetzt nochmal an auf Vorlage von Josep Bregalo im Wölferadio. So ausgeführter Einwurf von Russell, Jörg, der aber letztendlich doch jetzt bei Josep Bregalo landet. Komm! So. Rechts läuft Babu oder Steffen. Komm, bedienen ihn. Ja, komm. Auf Steffen, Renate Lass Steffen durch. läuft im Schraubraum und schieß. Und Tor! Tor, Tor, Tor, Tor, Tor, Tor. Steffen, 3:1. Geht hier noch was in Köln? Geht hier noch was, liebe Radio Arena live zu Hörer? Das war ein super Angriff vorgetragen vom VfL Wolfsburg. Der Ball, Schön durchgesetzt. Der Ball ging durch die Mitte. Und Josef Prekalo mit einem Traumpass bedient er da, Renate Steffen. Der geht noch ein paar Meter und schließt dann überlegt ab. Flach links unten in die Ecke. Keine Chance für Timo Horn. 3 zu 1. Ja, da hat es mal gut funktioniert. Balleroberung. Und dann schneller Pass in die Spitze, Schnittstelle. Habe ich ihn auch gefragt, den Josef Brekalow, wie er das gemacht hat. Hören wir uns gleich an. Aber das sieht, das sah so einfach aus. Also so kann es ja nur gehen eigentlich. Oder sollte es da eigentlich immer gehen? Ja, oder? zumal die auch Kölner Mehrzahl waren eigentlich. Aber ein schöner Schnittstellenpass eben vom Brekalow. Äh, gut abgeschlossen, ins lange Eck, flach. Früher hätte ich gesagt, ein Lenny-Gedächtnispass. Oh ja. <lacht> <lacht> So. Nur, nur über 10 kmh. Nur über ja, <lacht> 10 kmh. Aber der kam auch irgendwann mal an. Ja. Naja, also das sind so Punkte, die vielleicht noch ein bisschen hoffnungsvoll stimmen, auch was man so gehört hat, dass natürlich es auch in der Truppe stimmt. Also da gibt es jetzt keine, keine Störenfriede oder sonst irgendwie was. Also das ist alles so mit, mit sich im Reinen, möchte ich jetzt mal sagen, dass, dass vielleicht auch dieser Rückschlag da zum Auftakt der Rückrunde und wenn man den Spielern so ins Gesicht geguckt hat und auch den Verantwortlichen, da ist keiner zufrieden gewesen nach dem Spiel, ja. also verständlicherweise. Keiner gesagt, so ist so und hat auch keiner irgendwie das, das schön geredet. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendeine schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft so untereinander irgendwie da wäre oder sowas. Ich glaube, die sind schon eine gute Einheit und die ärgert das alle komplett, dass ja. das ist einfach nicht klappt. Also gehabt. vielleicht haken wir das als Ausrutscher ab, mal gucken, wie sich das dann auch entwickelt. Letztendlich, die Mannschaft muss Stück weit liefern und auch die Lehren ziehen aus dem Spiel, aus der Niederlage in Köln. Und darüber habe ich gesprochen natürlich auch mit meinem ersten Gast, meinem zweiten Gast. Du bist ja der Erste. Danke. <lacht> Gast. VfL intern. Ja, liebe Wölfe Radio Zuhörer, ich sitze hier zusammen mit unserer Nummer 7, Josef Breckerlo. Grüß dich, Josef. Grüß dich, grüß dich. 1-3 in Köln haben wir uns glaube ich alle nicht so vorgestellt. Was habt ihr analysiert intern? Was woran es gelegen sozusagen? Was nehmt ihr mit aus dem Spiel? Ja, also wir haben gerade heute unsere Analyse gemacht und es war, ich glaube, ein Spiel, wo wir einfach nicht konsequent waren in unseren Torchancen. Wir hatten in Anfang an, ich glaube, erste zwei Minuten drei Riesenchancen gehabt. Und für solche Spiele, wenn du gewinnen willst, du musst du musst sicher diese Chancen nutzen und dann vielleicht ins Forum gehen und dann dieses Spiel kann anders weiterlaufen. Aber dann kennen die äh, Heimteam, -Heim die kommen dann stark zurück mit, mit Fans, mit, mit Publikum und dann haben wir vielleicht in, in ein oder anderen Situation nicht so konsequent. Verteidigen und in Ende du bekommst drei Tore und einfach ein, ein bitteres äh, Niederlage. Mhm. 19 Tore in 18 Spielen, du bist ja selber Offensivspieler, ist insgesamt, glaube ich, ein bisschen wenig für die Mannschaft. Woran liegt's denn? Was, hast, was habt ihr so ausgemacht? Was musste denn da auch besser werden im Offensivspiel? Ja, wir mussten einfach viel besser spielen. Das ist so einfach, ist es ist das. So einfach ist das. Wenn man toll schießen will, dann muss man viel besser spielen. Äh ich glaube, wir haben das auch analysiert. Äh meistens Tore passieren durch gegnerische Fehler oder durch Gegenpressing, wo du Beller Robest und dann nach vorne mit zwei, drei schnelle Pässe durch kombinierst und dann machst du schnelles Tor und das zählt uns dieses Jahr. Überhaupt, weil äh, wenn wir überhaupt äh, gefährlich sind, dann sind wir meistens durch unsere Ballbesitz Und das dauert dann also ich, ich 20-30 Sekunden bis zum Tor Der Schnellste Weg zum Tor ist immer wenn du Ball robest von Gegner und dann ist Gegner offen und du kannst dann Tore machen. Und, äh, So ist es ja auch passiert beim 3-1, ja. als du dann den Ball dann auch kriegst ja, ja. und dann Traumpass spielst zu so Renato. War das einstudiert oder ist Instinkt? Wie, wie, wie war das Ding? Du spielst mir das Ding ja genau in die Schnittstelle. Ja, ich habe hab einfach ein äh, bisschen äh, Tempo mit Ball gemacht. Und das ist auch wichtig. Wir müssen viel mehr Tempo nach, Tempo nach vorne bringen. Und dann äh, passiert so, dass das Gegner weiß nicht wo wo der Verteidigen muss, welcher Raum. Renato hat super Laufwerk gemacht, dann habe ich ihm im richtigen Moment Pass gespielt. Also war Instinkt? Ja. War ja. ja. Hatte, hast so das so das einfach ist. kann das sein, aber ja. unsere jetzt, äh, wichtigste Sache ist, dass wir das öfter machen, dass wir oft mehr Tempo nach vorne bringen. Vor allem, ich glaube, äh, vielleicht viel schneller von, von hinten nach vorne spielen, mit wahrscheinlich mehr Risiko weil dann dann nur dann kannst du Spiele gewinnen mit mehr Mut mit mehr Risiko und dann wenn wir vielleicht erfolgreich sind. Das ist ja auch genau dein Spiel, sehr mutig, auch Risiko. Gegen Bremen ja. ist es dann mal schief gegangen ein bisschen ins 1 gegen 1, Konter, Gegentor sozusagen. Hat man das Gefühl, dass du ab und zu beim 1 zu 1 noch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand möchtest? Oder wie musst du auch dein Spiel dann noch nach anpassen? Dass du sagst, muss jetzt ein bisschen weniger Risiko gehen oder würde man dir damit eine absolute Stärke dann auch wegnehmen? Ich glaube, als Offensivspieler, als, als Spieler der eins gegen eins stark ist, du musst das versuchen. Also man, Manchmal das, das sieht nicht so gut aus, aber von, ich glaube, wenn du von fünfmal, viermal nicht durchkommst und einmal durchkommst, du machst dann Tor und dann ist es top. Also, äh ich glaube, viele Fans mögen das total, also gerade, dass du das, das ja, mit dem dort gehst. Das meine, er, ich, das er, meine ich, wir Spiel müssen insgesamt alle, das ist meine, meine Meinung, glaube ich, viel mehr Risiko nehmen, viel mehr mutiger spielen nach vorne. Egal, manchmal passt das, manchmal passt das super. Und äh, das ist Fußball auch. In einem Tag läuft alles, du machst acht Tore rein, manchmal geht gar nicht rein. Und äh, das ist das Fußball, wir müssen viel mehr Risiko nehmen und alles versuchen. wurde viel diskutiert in den vergangenen Wochen auch über das System, Dreierkette, Viererkette. Mhm. User Lupino möchte gerne wissen, versteht ihr denn, nach dem Motto, weil auch viel diskutiert wurde im Trainingslager, versteht ihr, was der Trainer möchte? Also jetzt mit den ganzen Systemumstellungen, folgt ihr dem Ganzen auch bereitwillig? Wie, wie läuft das ab? Also da gab es ja viel Dialog auch und Diskussionen, zum Beispiel im Trainingslager. Also, ja, das ist jetzt klar, es war so von Anfang an diese Saison. Wir haben äh, äh, eine Dreierkette gespielt und das haben wir. Also ganze Vorbereitung trainiert, so war unsere Spielphilosophie. Dann äh, durch schwierige Phasen, wir haben herausgesucht, dass vielleicht passt uns besser, wenn wir vielerkette spielen. Aber das ist immer ein Prozess, also es geht, es geht nicht so, nur so und dann äh, läuft alles. Wir müssen, das viel, wir müssen insgesamt, glaube ich, viel mehr investieren als Mannschaft in jedes Spiel einfach. Einfach alles geben und viel Risiko, viel mutiger spielen und dann, wie gesagt, manchmal klappt das super, manchmal nicht, also es ist meine Meinung, ich muss so sagen, ich weiß, egal welches System du spielst, <lacht> Schön. es ist einfach äh, in den Tagen, ob du bereit bist, den Zweikampf zu gewinnen und alles zu geben, besser als Gegner zu sein, vor ihm an, an Ball zu sein, diese Zweikampf zu gewinnen oder nicht und dann Tore schießen oder nicht, verteidigen oder nicht, das ist, das ist die Frage immer. Und System ist auch wichtig, klar. Man muss wissen, was wir auf Platz leisten müssen, aber insgesamt, wie gesagt, wir müssen viel mutiger spielen und äh, viel mehr Risiko nehmen. Du bist ja auf dem Papier noch ein junger Spieler, aber wenn man so guckt bei dir, man, du hast schon eine Laie hinter dir, Stammspieler, Bank, du bist Nationalspieler, wie siehst du dich denn eigentlich? Bist du ein junger Spieler oder eher erfahrener Crack jetzt schon? Also das ist ein Prozess, jeder Spieler hat seinen, seinen Weg und ich bin jetzt hier in Deutschland dreieinhalb Jahre. Ich habe viel gelernt, also ich kam hier mit 18 und äh, es gab immer schwierige Phasen, und auch gute Phasen äh, hier im VfL. Ich glaube, in den letzten drei Jahren äh, war eine richtig schwierige Phase für den Verein. Das, das, das sagt jeder und das ist einfach so. Aber für mich als junger Spieler, du kannst dadurch viel lernen, also du kannst dich entwickeln, vor allem als Person. Weil wenn, alles, wenn nicht alles gut läuft und wenn manchmal schief läuft, du musst etwas du musst lernen daraus. Und das finde ich für ein, ein jüngeren Spieler, ist, solche Phasen zu leben ist wichtig für die Zukunft. Und, äh, Ich finde, ich bin auf gutem Weg, aber das ist, wie gesagt, alles nur ein Prozess, wo ich meine Ziele sicher habe und äh, dafür muss ich viel arbeiten und dann Erfolg haben. User Andy, ich würde gerne wissen, was machst du in der Zeit ohne Fußball? Also wie schaltest du nur am besten ab? Ja, so einfach zu Hause ruhig bleiben, Film anschauen oder bisschen in die Stadt was essen gehen oder sowas. Einfach ganz ruhiger Tipp. Aber man. jetzt nichts nicht speziell ist, wo du sagst, das machst du jetzt? Ja, wenn ja. wir zwei, drei Tage frei haben, dann, dann fliege ich gerne nach Kroatien, mhm. also, um meine Familie zu besuchen. So Wenn ein Tag frei ist oder sowas, dann bin ich ganz ruhig zu Hause. Ein bisschen äh, chillen und äh, einfach Kraft nehmen für das nächste mhm. Spiel. User Nofake Albert würde gerne wissen, wenn du einen Spieler der Welt nach Wolfsburg holen könntest, dürftest, wen würdest du verpflichten, wen würdest du holen? Hm. Völlig egal. Völlig egal. Welcher mhm. Spieler würde das. Wahrscheinlich keinen, der auf deiner Position spielt, gehe ich no, Ich würde äh, meinen Mitspieler von der Zahnmannschaft, Luca Modic, hier holen. Ah, okay. Das wäre Gut. geil, glaube ich. <lacht> Schön. die User Knickauge und Christo sagen, ob du nicht ein gutes Wort einlegen könntest bei Dani Olmo oder Ante Rebic, weil dein Kumpel's auf die nicht kommen wollen würden. Aber ja. es wird wahrscheinlich schwierig geben davon aus. Ja, die sind beide mega Spieler. Aber ja, das ich, die sind, ich glaube auch. Teuer jetzt uns? <lacht> ich glaube, das ist auch nicht das ganz angeregt. Das erwartet, glaube ich, auch keiner unterm Strich, aber es ist ja ganz nett. Einen äh, haben wir jetzt verpflichtet, äh, Lanzmann von dir, äh, Marin-Ponkadic. Ähm, habt ihr vorher mal gesprochen? Also, das, reich, als wir ja, Wir kennen uns also gut von Nationalmannschaft, äh, von U21, äh, Wir haben gesprochen, also der hat mich sicher davor gefragt, was, was denke ich über diese Freien soll ja kommen oder nicht. Und äh, ich habe klar gesagt, dass, dass dieser Verein hat viel Potenzial hat. Äh, wir brauchen Spieler wie er. Junge Spieler mit, mit viel Potenzial nach oben. Und äh, deswegen hat er sich entschieden, hier zu kommen. Uns zu helfen und auch äh, für ihn ein... So ein Schritt für ihn quasi. Ja, rein. ein mhm. Schritt für ihn nach vorne. Also von der Österreichischen Bundesliga ins Deutsche Bundesliga zu kommen, ist sicher ein Riesenschritt. Und äh, ich glaube, er kann uns viel helfen in Zukunft. Zum Schluss mache ich immer noch ein kleines Spiel mit einem aus der Profimannschaft, wenn er da ist. Ich fange einen Satz an und du hörst ihn auf. Quasi, du beendest den Satz. sozusagen. Okay. Ähm, an meiner Heimat Kroatien vermisse ich am meisten... Essen. Familie, also beiden. Ist okay. Mit diesem Teamkollegen verstehe ich mich am besten... Wow, bravo. Mhm. Wenn ich nicht Fußballer wäre, dann wäre ich heute... Nichts. <lacht> Schön. Okay. Mein größtes Talent ist, beziehungsweise das kann ich auch noch gut außer Fußball spielen. Äh, ich kann viel Sport, Sport schon, schon gut, also ich bin talentiert überhaupt für Sport. Aber ist nicht singen oder, singen oder sowas? <lacht> Gar nicht, ist klar. An Wolfsburg finde ich gut. An Wolfsburg finde ich äh, so, die Umgebung ist sehr ruhig. Sehr schöne, also Leute hier, entspannt, Atmosphäre ist immer also gut für Leben. Wenn meine Freunde mich beschreiben müssten, dann würden sie was über mich sagen? Wie ja. ist der Josep? <lacht> Gute Frage. Ich weiß nicht. Vielleicht typisches. Also ich bin ein. Ein und Einziger. Also ich glaube, es gibt nicht so viele mit so einem Charakter wie ich. Oh. So, okay. ich glaube. Und zum Schluss: diesen Mitspieler mache ich im Training regelmäßig nass. Den spiele ich immer aus. Oder bei dem macht auch am meisten Spaß, wenn ich den ausspiele. Welchen mhm, bei welchen Spieler? Bei dir im Training zum Beispiel, wenn mhm. <lacht> Ich glaube mit, mit Willi oder mit Paul. <lacht> Alles klar. Gut, da hätten wir das auch geklärt. Das war Josef Brekalo. Ganz viel Glück gegen Hertha. Ja, hoffentlich machst du wieder eine Butze. Und dann gewinnen wir das Spiel. Danke dir fürs Gespräch. Danke, vielen Dank. Kurzpassspiel. Ja, lustige Geschichte aus Großbritannien, aus England. Jack Wilshere von West Ham United hat seinem Kollegen Declan Rice nämlich einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Was hat er gemacht? Ja, der hat sich in einer Wäschetrommel versteckt, also war eine große Wäschetrommel. Und als er vorbeiging, ist er rausgesprungen und hat ihn ordentlich verjagt. Hat ihm schön einen Schrecken eingejagt. Ja, so ähnlich müssen sich die Spieler in Uerdingen gefühlt haben, als plötzlich Stefan Effenberg in der Kabine auftauchte. <lacht> Apropos Elfenberg, der ist als Manager eben ja in Oerdingen, zum Treffen der Geschichte, Spieler und, ja, ja. und hat er dann, weil das glaube ich auch ein Freund war irgendwie von ihm, hat er dann fürs Trainingslager in Italien ein Hotel gebucht, aber das Hotel hatte gar keinen Fußballplatz gehabt. Ja, Auch und nicht Wahnsinn, in ernährenden Umgebungen. Wahnsinn, sind geil, das ist immer ein Golfresort, glaube ich. Ne? Ja. Aber wir haben beim Wölfer Radio natürlich noch ein paar nette Ideen, ja, was Effenberg noch so fabrizieren könnte, Wir haben ja das schon das Trainingslager <lacht> verbockt. Und da steht auf Platz 5, was könnte Effenberg noch so machen? Könnte zum Beispiel Werbeplakate an die Fluglichter hängen. Ja, oder auf Platz 4 könnte ein Handballtorwart verpflichten, <lacht> auf Platz 3. Ähm, oder Dieter Bohlen als Trainer könnte auch mal engagieren. Ja, oder auf Platz 2 äh, Schiedsrichter Holzer als Mentalcoach, wer auch noch mal was. Hört. <lacht> Und auf Platz 1 der Dinge, die Stefan Effenberg vielleicht auch noch fabrizieren könnte als äh, Teammanager. dort. Das Trainingslager am Dschungelcamp stattfinden lassen. Ja, apropos Italien, da haben wir noch eine Geschichte gefunden, nämlich... Ja, ähm, das Spiel zwischen Hellas Verona und Genua 1893 musste etwas verschoben worden. Dem Schiedsrichter waren die Linien, die weißen Linien, nicht gerade genug. Tja, schlecht gezogene weiße Linien, ich weiß nicht, wie dir das da geht, aber ich muss bei dem Thema immer an Christoph Daum denken. <lacht> Kombinationsspiel Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, das spiele ich heute natürlich wieder mit einem Kenner, der Berliner Hertha. Und das ist kein geringerer als der langjährige Berliner Sportjournalist und Autor mehrerer Bücher über Hertha BSC. Und das ist Michael Jahn. Grüße, Michael. Hallo, grüße nach Wolfsburg. Ja, Bayern gab es ja 0-4 auf den Sack. <lacht> Hast du es verdaut? Ja, das war natürlich schwierig, weil die Erwartungen waren doch etwas größer, ja. Und äh, nach dem Trainingslager in Florida war doch hier eine allgemeine Aufbruchsstimmung in Berlin zu sehen. Gerade unter Jürgen Klinsmann, der ja ein Daueroptimist ist und hier schon viel bewegt hat in der kurzen Zeit, seitdem er hier ist. Er selber sagte vor dem Spiel, wenn wir ein Pünktchen gegen Bayern holen, wäre das eine mega Geschichte. Äh, hat er hielt ja eine gute Stunde sehr ordentlich mit, defensiv, nach vorne ging fast nichts. Und dann nach dem 0 zu 1 äh, und um dem 0 zu 2 ein etwas umstritten Elfmeter, dann brachen doch die Dämme. Und Bayern war wirklich eine Nummer zu groß in diesem Moment. Wie viel Geld, so ganz allgemein gesprochen, hättest du denn davon im Jahr drauf gesetzt, dass Klinsmann bei euch auf der Bank sitzt? Also, überhaupt nicht. Das war eigentlich undenkbar. Ja. Das ging ja erst los, indem äh, der neue Investor äh, Lars Windhorst hier eingestiegen ist bei Hertha. Und dann Glinsmann installiert hat als seinen persönlichen Berater, als seinen Botschafter, hat er ihn im Aufsichtsrat der Kommanditgesellschaft installiert. Und dann kam halt die Notsituation, dass es mit Trainer Jovic nicht geklappt hat. Unter anderem gab es eine 0 zu 3 zu Hause gegen Wolfsburg am zweiten Spieltag. Und dann wurde eben in höchster Not Glinsmann aus Kalifornien nach Berlin transferiert. Was ist denn, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, was ist denn an Handschrift schon zu sehen? Und was macht dich auch optimistisch, dass Klinsmann da der richtige Mann ist jetzt auch für die nächste Zeit? Ja, Klinsmann ist, wie ich gesagt habe, er ist ja bekannt äh, als, äh, als Teamhelfer der deutschen Nationalmannschaft 2006. 206. Äh, bekannte Sommermärchen, äh, später fünf Jahre Nationaltrainer in den USA. Äh, das war ja doch auch lange Zeit recht erfolgreich. Er ist hier wirklich äh, sehr akribisch äh, an die Aufgabe herangegangen, hat ja sein eigenes Trainerteam sofort mitgebracht, zusammengestellt äh, und so weiter und so fort und hat ihm eine hohe Akzeptanz, eine hohe Anerkennung äh, bei der Mannschaft, bei den Spielern, die zu ihm aufschauen als ehemaligen Welt- und Europameister. Er ist eben eine andere Nummer, eine ganz andere Größe, wenn er auftritt. Und äh, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und er hat zuerst natürlich äh, vor Weihnachten die Defensive stabilisiert. Er hat ja in fünf Spielen unter seiner Leitung eben acht Punkte geholt. Das war recht recht ordentlich. Und man ist da sehr optimistisch in die Winterpause gegangen. Und jetzt kam eben diese 0-4-Schlappe gegen Bayern, die doch äh, die, die aufgekommene Euphorie etwas gedämpft hat erstmals. Von außen gibt es so ein bisschen einen kuriosen Eindruck. Also Hertha steht mit unten drin, aber geredet wird von künftigen Meisterschaften und dem Potenzial. Wird da vielleicht die aktuelle Lage ein bisschen unterschätzt? Ja, ich glaube, dass es nicht unterschätzt wird. Äh, natürlich war es vor Dingen Klinsmann auch Arne Friedrich, der ja mit dem Trainerstab ist und unter dem kuriosen Namen, äh, äh, jetzt komme ich gar nicht drauf, äh, welcher Manager er sie nennt, äh, Ja, ist das Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung jedenfalls. Und die sprachen natürlich immer von, von ganz, ganz großen Zielen. Äh, nächstes Jahr soll ja praktisch schon die Europa League Plätze erreicht werden. Und jetzt sagt ja jüngst in ein Interview mit der Bild am Sonntag Jürgen Klinsmann, dass in drei bis fünf Jahren eben angestrebt wird, dass er damit in der Champions League vertreten ist und sogar um Titel mitspielen soll. Das ist natürlich ein sehr gewagtes und sehr Äh, großes äh, Vorhaben, eine große Vision, die teils sehr gut ankommt hier in Berlin, bei vielen Fans, aber auch teils von der anderen Seite sehr skeptisch betrachtet wird. Und angesichts der Tabellensituation äh, kommt das natürlich in der Öffentlichkeit nicht ganz so gut an. Ich glaube auch, man sollte gerade nach dem Nulltrief hier gegen Bayern, wo ja die Grenzen klar aufgezeigt wurden, ein bisschen äh, in der Öffentlichkeit ruhiger umgehen mit solchen Zielen. Erstmal aus dem Abstiegskampf rauskommen. Obwohl um die um mal ein bisschen zu retten. Er hat auch immer gesagt zuvor, wir müssen erst aus dem Tabellenkeller raus und dann können wir über große Ziele reden. Er hat es aber teilweise auch nicht eingehalten. Ja, er erzählt ja auch mal gerne viel, wenn der Tag lang ist. <lacht> Aber du als langjähriger Kenner, ist das, was dort gerade in Berlin allgemein passiert mit, der, mit, den, mit dem Investor, mit den gestiegenen Ansprüchen, mit einem weltbekannten Trainer, ist das für dich der Weg, den die Hertha auch gehen sollte oder müsste man als Club oder von der DNA her, des Clubs her eigentlich anders vorgehen? Na, ich glaube, ich bin eigentlich ein Befürworter, es, es musste was passieren in Berlin, ja. Man kann nicht immer nur äh, davon reden, in, in, in einstelligen Tabellenplatz erreichen zu wollen. Selbst äh, Zecke Neuendorf, ja auch ein bekannter ehemaliger Spieler in sehr populären Berlin, jetzt Trainer der U23, sagte, ja es ist richtig, sich ganz große Ziele zu stellen. Wir können nicht unseren Fans sagen, in fünf Jahren wollen wir weiter am Platz neun spielen. Also Berlin hat ja als Stadt ein großes Potenzial, wie immer gesagt. Und nun kommt mit Lars Winters sicher auch ein umstrittener in der Öffentlichkeit Investor, der hier bisher in zwei Branchen 224 Millionen Euro investiert hat. So viel Geld hat da noch nie in den Händen gehabt, obwohl es im Vergleich zu den ganz großen der Branchen auch nicht genug ist, Ja, das ist ja ganz klar. Und äh, natürlich muss man sich große Ziele stellen. Also ich bin eigentlich ein Befürworter diesen Weges. Natürlich muss man aufpassen. Äh, man hat ja über viele Jahre auch eine sehr gute Jugendarbeit betrieben, eine bekannte Hertha BSC Jugendakademie. Und da äh, hat man ja im jeden Jahr versucht, ein, zwei Spieler nach oben zu ziehen. Die stehen in der aktuellen Situation natürlich ein bisschen hinten dran, weil mehr auf erfahrene Spieler gesetzt wird und auf größere Namen, äh, wenn ja in der Zukunft gesetzt wird. Ja, Das ist so ein Spagat, den hat er dann irgendwann bewältigen muss. Dann kommen wir mal in die sportliche Gegenwart, um da auch sich mal so weiter zu stabilisieren und rauszukommen. Auf wen kommt es denn besonders an in der Mannschaft? Beziehungsweise wer ist dann auch, kann man ja noch sagen, Gewinner der Mini-Vorbereitung bei euch? Also kann man da irgendwen hervorheben? Ja, es gibt ja viele Gewinner und Verlierer. Er hat sich ja auch schon von einigen Leuten getrennt. Ja, Salomon Kalou ist nicht mehr dabei, er sucht sich gerade einen neuen Verein Andre Duda, der Slowake, der ja sehr unterschiedlich gespielt hat, im letzten Jahr der beste Torschütze war, ist an Norwich City in die Premier League verliehen worden. Äh, Eduard Löwen für immerhin sieben Millionen Euro geholt vom ersten Hälfte in Nürnberg ist an Augsburg verliehen worden. Also Kleensmann hat gesagt, er kann mit diesen Leuten nicht mehr viel anfangen. Hat er ganz ehrlich gesagt, Leute, ihr werdet ausgeliehen. Bis jetzt gibt es ja nur einen Zugang, äh, Santiago Ascasiba vom VfB Stuttgart, ein kleiner, giftiger Sechser. Gewinner gibt es natürlich auch. Zum Beispiel Marvin Plattenhardt, der unter Jovic eine untergeordnete Rolle spielt, ist jetzt Kapitän, wieder Stammspieler, war bei jedem Spiel dabei, hat auch seine Leistung wieder äh, doch äh, enorm gesteigert. Er setzt, Dienstmann setzt ja auch mehr oder weniger auf die Stammelf, also mit, mit Jahrstein im Tor, hinten mit in der Innenverteidigung der Belgier Boyata und Rehkick, die bisher sehr gut harmonieren. Mittelfeld, Marco Krujic, die Leihgabe vom FC Liverpool und der wiedererstarkte Wladimir Darida. Und vorn setzt er auf, konsequent auf Davi Selge als Stoßstürmer, als Mittelstürmer, der allerdings bis jetzt nicht sehr erfolgreich war, erst ein Tor geschossen hat in dieser Saison. Und auf die beiden Außen, sehr schnellen Außen, Dodi Logepaccio und äh, Javairo Dilroso. Und das sind, ist so jetzt die Stammelf, die er auch nicht groß verändern möchte. Jetzt kommt's ja zum Spiel dann gegen Wolfsburg am Samstag, wo beide, für Richtungsweise, wo für beide Richtungsweisen nach oben oder nach unten. Wie wird's denn laufen aus deiner Sicht? Also ich denke, er wird nicht ganz so defensiv das Spiel angehen. Es müssen ja Punkte her. Er sagt, wir müssen jetzt punkten, punkten, punkten. Nicht unbedingt gegen die Branchenführer, also wie Bayern München oder, oder RB Leipzig. Gegen Gladbach gab es ja zuletzt vor Weihnachten ein 0 0 nach ordentlicher Leistung zu Hause. Wie man sagte jetzt nochmal, wir müssen die Punkte jetzt holen gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld, also wie Wolfsburg, und aus der unteren Tabellenhälfte. Da müssen wir jetzt dringend unsere Punkte holen. Ich denke aber doch, nicht nur Nadelstiche nach vorne setzen, wollen, sondern die Partie ein wenig offensiver angehen. Denn es müssen ja Tore fallen und Punkte geholt werden. Dringend. Und zum Abschluss hast du dann bestimmt deswegen auch noch einen Tipp für mich. Also ich tippe äh, mal optimistisch 1-0 für die Hertha. Und doch ein ganz kurzer Satz, jetzt ist mir wieder die Bezeichnung von Arne Friedrich eingefallen. Performance Manager nennt er sich. Die Bezeichnung gibt es ja in der Bundesliga noch nicht. Die hat Klinsmann wahrscheinlich aus den USA mitgebracht. Also wie gesagt, der ehemalige Nationalspieler, bei euch ja auch sehr gut bekannt in Wolfsburg, ist eine Art Bindeglied zwischen Team, Trainerstab und der Vereinsführung. Genau, Arne Friedrich auch schon zu Gast gewesen hier im Wölfe-Radio, genauso wie Michael Jahn, langjähriger Sportjournalist in Berlin und Kenner der Berliner Hertha, wie wir gehört haben. Ja, und ich bedanke mich für das Gespräch. Jedenfalls, vielen Dank. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Gehen zwei Eintracht-Braunschweig-Fans auf der Straße spazieren, findet einer einen Spiegel und schaut hinein und sagt... Ey, den kenne ich doch irgendwie. Der andere, der schaut auch hinein und sagt, Klar kennst du den, das bin doch ich. Dieser nimmt dann auch den Spiegel mit nach Hause und dort kommt ihm seine Tochter entgegen und schaut schockiert in den Spiegel. Mama, der Papa hat eine Freundin. Schnell kommt die Mutter herbeigerannt und sagt, Oh Gott, die sieht ja scheiße aus. <lacht> Faninfos. Und da sei hingewiesen auf einen Termin, der stattfinden wird vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC. Und zwar von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr im Raum Heimsieg im Eventcenter, Einlass über Halle 09. Und zwar geht es da um das Projekt Standortwechsel. Da ist ja angekündigt gewesen, dass man nach den beiden Spielen gegen Schalke und Gladbach, wo ja die Möglichkeit bestand, aus der Nordkurve Oberrang in Nordkurve Unterrang zu wechseln und umgekehrt, da sollte dann hinterher nochmal drüber gesprochen werden. Hat das was gebracht für die Stimmung? etc. war ja auch dann Wunsch und Plan der Ultras. Und jetzt gibt es sozusagen ein Kurvengespräch zum Nachgang. Hat es was gebracht oder nicht? Alle VfL-Fans, die da Interesse dran haben, sind herzlich eingeladen. Arbeitsgruppe, Pilotprojekt, Fanrad, Fanprojekt und die Fanberaufte des VfL Wolfsburg sind da beteiligt und werden sich dann auch kümmern um die Veranstaltung. Also hinkommen, Einlass ab 12.15 Uhr, 12.30 Uhr geht's los. Dann über Halle 09. Kommt mit, weil da geht es ja um unser aller Stimmung. Wer Bock hat auf Europa, sollte heute mal die Euglein aufhalten, denn heute beginnt der eingeschränkte Vorverkauf ab 9.30 Uhr für das Spiel bei Malmö, also das Auswärtsspiel. Kosten für die Tickets 28,60 Euro und da kann man sich an den bekannten Vorverkaufsstellen entsprechend eindecken. Termin ist 27. Februar, ist das frühe Euroleague-Spiel um 18.55 Uhr in Sweden. Wer Bock hat, gerne mitfahren. Unter anderem gibt es eine Mitfahrgelegenheit auch über die Schlemmerbrüder. Und zum Schluss noch, ja, eine betrübliche Nachricht muss ich hier loswerden. Und zwar mein wölfe -Radio arena live kollege Jan, den hat es böse erwischt. Der hat sich nämlich beim Fußball, was richtig böse Aue am, am Fuß, mhm. wehgetan und ja fällt jetzt erstmal aus, der Arme, wünschen gute Besserung, by the way, hier. Gute Besserung. Und ich habe noch gesagt, Junge, mach nichts, was du nicht kannst, ja. <lacht> wie zum Beispiel Fußball spielen. Aber gut, so ist es dann mal, wer den Schaden hat, braucht für den Hohen nicht zu sorgen, ist klar. Aber trotzdem, Jan, alles gut. hoffentlich bist du bald wieder auf den Beinen und für uns im Einsatz. Ja, das soll es gewesen sein für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinem Analysator Maximus hier an meiner Seite. Äh, dem User Schnitzel aus. Macht also, immer wieder sehr, sehr viel ja, Spaß. Ja, ja. Danke schön für die Einladung. ich möchte gerne das ist sehr, also natürlich sehr herzlich willkommen und dieses Willkommen möchte ich gerne auch zu anderen Gästen hier im Wölfe Radio sagen. Also wer gerne teilnehmen möchte, hier auch und das wurde ja auch mitunter mal wieder auch diskutiert oder angesprochen im Wolfsblog. Wer hier zu Gast sein möchte, um seine Meinung, die auch durchaus different zu meiner sein darf und absolut und ausdrücklich erwünscht ist, dass dem so ist, der ist herzlich eingeladen hier als Gast teilzunehmen. Anmeldungen nehme ich natürlich gerne entgegen, lenny at lennynero.de, beziehungsweise könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben beim Wolfsblog oder über Facebook etc., da könnt ihr sowieso immer schreiben, wie ihr es fandet, ja, und dann seid, seid ihr vielleicht selber mal hier zu Gast und könnt sagen, was ihr über den VfL denkt und fühlt. Ja, und damit sind wir durch, hoffe, es euch gefallen, danke habe ich schon gesagt, und da wisst ihr, was ich immer sage, hoffentlich drei Punkte gegen Hertha, was, Ja, äh, auf jeden Fall. Ja, danke für diese profunde Analyse. Das soll es so auch sein, wir sind durch. Ich sag, bleib geschmeidig. Nur der VfL. Über die Brücke Kommt mein Tempel in Sicht Mein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben Wie es mir dann geht. Ist in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VFL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. VFL Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg mein Verein, und ich bin mir sicher. Ich will ewig so sein Lass die anderen reden ist doch egal Wir stehen zusammen als wär's das letzte the fire.